Du lyssnar på Tolkning pågår med mig, Klara Nyström, som är präst och doktorand i praktisk teologi. Och, och mig, Ebba Brandt, diakon i Fosse kyrka här i Malmö. Ja, och idag så ska vi prata om första advent, men vi tyckte att det var spännande att gå in på en av de alternativa texterna. så Vi vill gärna, jättegärna prata om Lukas-texten som, som hör till tredjeårgången egentligen, men ja. Den, den är jättespännande. Så läser du över. Ja. Han kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig. Till han har smått mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet. Att förkunna ett nordens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogen hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa... Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade, är det inte Josefs son? Då sa han till dem, snart kommer ni med talasättet, läkare botar dig själv och säger allt som vi har hört att du har gjort i om, gör det här i din hemstad också. Vad betyder den här texten för dig? Den betyder faktiskt eh, ganska mycket. Mm. Eh, jag blev glad när det blev den här texten för att eh, när jag började i Fosier kyrka, så från de som inte vet ligger i ett så, mångreligiöst och mångkulturellt område vid södra Malmö så är eh, en visionsdag som inser att vår eh, församlingssäde som då var Lena Hamark eh, läser den här texten. Och den följer väldigt så god jord i mig. Han läste den som en slags alternativ missionsbefallning. Och eh, jag har själv varit väldigt svårt för den klassiska missionsbefallningen. Att gå ut och göra alla lärjungar och döpa dem i fadernssonens och sonen, den heligandes namn. Och det här blev liksom för mig en, eh, en diakonalsändning. Alltså en, en gemensam sändning för kyrkan till vårt område. Mm. Skulle man kunna säga. En uppdragsbeskrivning. Liksom. Ja, precis. För att det är ju när de flesta... När kyrkan är minoritet som vi är i vårt område. Då de flesta av våra samhällsborgar har en muslimsk tro. Mm. Så, så blir det ju klart frågan. Hur gör vi med missionen här? Och där kan vi ju se väldigt olika. Men för mig så, så blev just de här profetiska orden för att säga så otroligt starka. Och jag kände liksom att... Det kan jag stå för fullt ut eh, i vårt område. Eh, och jag såg liksom framför mig på olika sätt hur man skulle kunna jobba i vårt område. Tillsammans med människorna som bor där. På liksom mycket mer konkreta sätt än den klassiska missionsbefallningen. Kan, kan du ge ett sånt exempel på vad du ser framför dig när du hör den här? Liksom? Vad, vad får du för liksom, idé att så här kan man jobba utifrån? Jo... Eh, Dels så har jag tänkt när jag läste den på faktiskt vår kära ärkebiskop Antje. Mm. Hon har sagt så här. Vi hjälper inte för att andra ska bli kristna utan för att vi är kristna. Yeah. Och om man tar de här orden då en säga så står det till exempel att, att, att vi ska frambära. Eller då, Jesus han säger ju själv att det, den här texten är, det är ju han. Han är ju messias liksom. Så det är ju han som talar om det här om sig själv. Men om vi då är lärjungarna och ska liksom sändas ut så kan man ju tänka att hur kan vi frambära ett glädjeby för de fattiga? Och då bara poppar upp lite olika exempel. När jag läste texten nu. Och till exempel i vårt område så lever väldigt många människor med begränsad ekonomi. Och till nu inför jul så, så vet man att socialtjänsten ger inga extra pengar till julklappar eller mat. Till julmat och kan man då genom kyrkan få ett presentkort på Willis eller på Mobilia via vår stiftelse pengar, så kan det vara liksom the gospel på något sätt. Ja. Eller man kan få, om man är fattig på vänner, släktingar eller anhöriga så kan man få fira liksom jul tillsammans antingen i församling, nu är det lite svårt med pandemin. Mm men vi har också kontakt med Åkersberg till exempel hade de många fantastiska jular över alla juldagarna så fyra fem dagar kan en familj eller enskilda komma dit. och ja. Wow. Till exempel <laughs> vilken, vilken grej jag kunna erbjuda. Ja. Ja. ja. när jag läser den här texten jag jag har fastnat väldigt mycket för den här meningen för kunna befrielse eller för kunna frihet för de fångna. Mm. och den, den meningen tror jag att jag har levt med de senaste fem åren minst liksom. för jag tänker att det är predikans uppgift på något sätt och jag går hela tiden och tänker på vilka är vi som är fångna mm. och på vilket sätt är vi fångna och då har jag väl kanske liksom en mer så här bildlig tolkning av det jag tänker att det är, liksom, är fler än de som sitter i fängelse, liksom. men att vi alla människor liksom är fångna på olika sätt liksom, av våra egna några av oss är fångna i ett dålig självkänsla som gör att vi inte vågar göra det vi vill eller mm. man är fången i normer som man inte vågar liksom, skrida över alltså, mm. vi är fångna på så många sätt liksom. mm. och det är så spännande tycker jag att tänka att det är där prediken och liksom budskap evangeliet kommer in på något sätt det är det Jesus kommer med, den här liksom friheten mm. I alla våra olika sätters fångenskap. Liksom. Precis. Men det är spännande också att, att fundera över liksom, på hur är jag fången just nu? Eller hur är vi fångnar just nu? Nu är vi fångna på kanske ett annat sätt i, i pandemin. Liksom. Precis. Fångna Nej, oss men, själva. <laughs> jag, jag tycker det är det som är spännande att tänka både det så här väldigt konkret och liksom mer inte abstrakt men utanför den klassiska tolkningen. liksom. Som du sa, man kan vara fången man kan vara blind liksom på olika sätt. Som du står också att syn för de blinda genom eh, att frihet. Det kan jag tolka på så många olika sätt. Mm. Det har jag också tänkt att eh, när man många gånger säger jag att jag är uppdrag att föra röst tillbaka till människor som inte hörs. Mm. Eh, och det tänker jag också att eh, är också är sån här: att, um, uttryck för att ge en syn för de blinda kan ju vara att att använda våra profetiska röst att synliggöra för makten deras liksom, blinda fläckar ja. eh, antingen att hjälpa människor att självföra röst eller samla ihop liksom, en uppsamling röst och föra den liksom, så, som en slags påverkansarbete men det kan, så det kan ju både vara konkret blindhet men det kan också vara Just det. maktens blinda fläckar ja. det var en bra bild tycker jag, att syn på mm. de blinda ja och jag tänker också på som du sa med befrielse från och fångna kan ju vara på massa olika sätt men jag är väldigt konkret idag. Mm. Jag, också, jag jobbar ju också med försoningsarbete ja. inne på fängelserna men också nu sen, sen vad blir det två år så jobbar vi utanför murarna så att säga med mm. människor som lever i brustna relationer och, och vill hitta sätt att reparera och hela både i relation till sig själv till en annan människa eller kanske också eventuellt till Gud. Mm. Eh, och då är liksom verkligen eh, uppdrag är mycket så här go between, liksom, att förmedla och vara den som, eh, som kan skapa de här försonande platserna eh, och så är det nästan, nästan all enskild själavårdssamtal också skulle jag säga nästan att åtta av tio som kommer till det enskilda samtalet bär på brustenhet, det är därför man på något sätt kanske behöver prata och då ofta, ofta i, i relation en relationell brustenhet mm. eh, och den eh, den är väldigt knepig och svår att hitta för. Yes. Och då har för. Hur jobbar ni då? Vi jobbar med en metod som kommer från Sydafrika som vi har jobbat med i Sverige tio år inne i fängelserna. Men sen, vi, sen två år tillbaka har vi liksom vidareutvecklat för att det var så många som frågade att vi då, vi som inte begått kriminella handlingar kan inte ha det här för oss också. Och så har vi Haft, ja, haft det nu några omgångar. Och det går ut på att man förstår vad man har gjort? Eller att man ja, liksom för... grundtankarna? Liksom. grundtanken är på något sätt att eh, se på vad är det är som har gått sönder. Ja. Eh, vem har blivit skadad? Och vilka behov har den skadade? Och kanske den som har skadats. Mm. Så om man, det bygger ju på något som heter reparativ rättvis eller restorative justice- så det är liksom en alternativ synsätt på eh, om man säger den straffande rättvisan och den reparativa rättvisan. Så om man har begått något liksom, brott, om man säger, så tittar man på liksom, vem har gjort det och hur, hur lång straff blir det. Liksom. Eh, men i den reparativa tittar man på eh, vem har skadats och vilka behov mm. behövs för att både personen och också samhället ska kunna repareras på något sätt. Så, så på fängelsen börjar det väldigt mycket att jobba med den som såklart har begått brottet. Mm. Men fokuserar i den tiden på att sätta sig in i hur blir det för den, den som blir utsatt för brottet. Att försöka ta in, ta in de konsekvenserna det blir. Och ja, man jobbar mycket med den essentiella skulden och ansvarstagandet. De här stora frågorna med förlåtelsen och sanningen och så vidare. Men utanför fängelset har det varit mycket att vi har mött dem som har varit den utsatta. Mm. Som har varit utsatt av någon form av kränkning. Mm. Så då, ja. alltså jag tycker det är väldigt spännande. För det du säger nu det är också något, alltså det är ett jättearbete, tänker jag, för den som ska gå igenom det. Ja. Känslomässigt och alltså, mm. mänskligt existentiellt. Och, att, och att, att det på något sätt är vägen till frihet. I, i, den här, i det här fallet. Liksom. Alltså, ja, verkligen när man. Äh, att, ja. och att det är liksom, för jag tänker också att det när Jesus kommer här och säger det låter så himla fint och mm. härligt att han ska frambära ett glädjebud till de fattiga och kunna frias från fångar. alltså att, att det är ändå ja, det är jättehärligt och det är det här stora arbetet liksom. mm. för det kommer inte i in ett handslag det är, inte, eh, det är inte heller Jesus som gör det helt och hållet åt oss Nej. utan det är kanske, till viss del liksom men också visar vägen och bara är. Mm. Det här, det här jobbet måste vi göra nu liksom. precis, det, jag tycker att det är, nu hoppas vi inte en annan men det kommer inte, kommer inte vara exakt men det är väl i om det är Mattias det står ju det här Jesus säger till en person liksom att om du kommer på att ha har någonting osams med någon mm. så lägg, lägg den en gåva och liksom, gå tillbaka ut först och sen kom sen tillbaka mm. till altaret liksom, och lägg dig en där på något sätt att skicka Gud ut oss igen liksom, att, mm. för i kyrkorna har ibland varit väldigt snabba vid, vid att säga, men bara du säger förlåt liksom, mm. du är förlåten och du är med så går vidare men man har inte Just adresserat liksom, ansvaret och förlåtelsen till den människan som behöver det mm. och då blir det ingen äkta man ska säga, omvändelse eller, eller mm. befrielse för att det är ju liksom att ta ansvar för skulden och, och, som gör att du blir befriad Yeah. det är som du säger det är ett jättehårt jobb liksom. yeah. men, men det går inte heller att göra det för lättvindigt liksom. Nej, det går inte. Så. Det går så man kan liksom det kommer yeah. tillbaks till tillbaka till dig. Lägga mattan ovanpå yeah. att Det funkar till en viss Precis. <laughs> men jag tänkte på det sista störet där ska mm. jag säga här. och få kunna att det når den soffan från Herren. och är det kommer jag att tänka på ja men om nu är inne på skuld liksom att alltså det är ju att ja nu blev jag lite vimsig här Men det jag tänkte på skulden. är faktiskt att bli fri från skulder Det är ju en ekonomisk mm. situation Men det kan också vara den existentiella ja. För att du kan ju sitta inne liksom Om du får 10 år, men under de 10 åren Så är det inte säkert att du blir fri Din existentiella skulden Men du kan ju bli fri den juridiska För ja. du sitter av din skuld Så att i samhällsögon är du då Du, har ju, du är ju fri Mm. Men det vi mötte är ju så långt ifrån frihet. Alltså det är verkligen fången både bakom man också i själen. Mm. Så genom att ta ansvar för skulden liksom, i ett otroligt icke-dömande, kärleksfullt nådefullt rum, mm. så kan det få befria sig. Ja. Men... men att, Och det var väl nådens år va? Det, det ja, att man hade i, det, i den judiska traditionen. Precis. Man vet väl inte egentligen tror jag, om det om det levdes ut eller om det bara var en teori att man ja. liksom var det sjunde eller varit x antal år så skulle liksom alla skulder bara avskrivas och så skulle man börja från, från noll liksom ja. Det, ja precis det här friåret ja. men det tror jag inte var det inte det var liksom femtionde år eller sånt där så äh, det var extremt ja, det måste sällan det måste det ha varit. men det var ju var, precis varje sabbat och så låg man, eh, man väl ihop det så det var 15 då, så det år men om man tänker att söndagen får vara ja. en sån Yeah. nådens oh, liksom dag yeah. så med saken, så är det ganska fin Skulds skuldsanering, skuldsanering precis. Mm. Yeah, faktiskt. existentiell mm. skuldsanering med, med Guds nådefulla ögon annars blir det ju den här liksom, som du har säkert varit under många år liksom, att det är synden och skulden och alla känner yeah. sig liksom inte särskilt upprättade när man går ut från Guds tjänsten så att den um, kombon precis. måste finnas annars, annars så blir man ju bara totalt liksom ja yeah. Jag tänkte fråga, liksom, vad är det för gudsbild du matar i den här texten liksom? Vad är det för gud du ser framför dig när du läser eller Jesus liksom för hur jag ser jag ser framför mig mycket en så gud för att jag började läsa vidare i Jesaja. Mm. Jag gick tillbaka till Jesaja 61 och läste hela den texten för jag funderade också när jag levde mig in i den här fantasin att det är mycket möjligt att han läste hela 60 hela mm. kapitlet. Det vet vi ju inte. Men tänk, tänk om han gjorde det liksom. Och när jag gick tillbaka och läste det där så handlade det jättemycket om rättfärdighet. Det är en otroligt liksom, vacker, vacker text. Alltså flera gånger alltså, skriver han om rättvisa och rättfärdigheten och eh, om upprättelsen skulle jag säga. Eh, och, så det är min, nog min gudsbild av detta. Att Jesus eh, han liksom kommer in i världen och sänder ut oss till att försöka eh, var med om att tillsammans med andra människor hitta sätt att upprätta människan på ja. något sätt. Ja, för, och, ja. När du säger rättvis gud mm. för mig är det lite så här jag, jag tycker rättvis gud är också ett hårt ord på något sätt. Ja det är lite hårt. Det är som att rättvisa nåd eller rättvisa på något sätt. Mm. Eller liksom, förlåt, men, jag men, det, det. men det är intressant att det egentligen kan mm. gå hand i hand. Alltså det här precis. att man behöver också ta ansvar precis som du var inne på innan mm. för att komma till den här förlåtelsen och friheten Ja, ja Jag tror att det är, det är svårt att undvika den men som sagt utan utan den blicken liksom, på Guds, alltså Guds kärleksfulla blick på oss mm. så blir det Det stannar det ju någonting som jag inte tror upprättar Nej. utan mer tynger oss Ja. Och det är väl en utmaning för kyrkan att kunna våga vara i dem båda och liksom. Mm. Att, jag tycker ofta att det kan bli antingen det, blir liksom det här hårda moralistiska liksom, och eller så blir det där Åh, allting är liksom allt är bra och kärleksfullt och här jag älskar vi varandra. Och så har vi jättekonfliktfyllda <laughs> kyrkor liksom. <Ja. laughs> Så att, det måste kunna vara både och att vi klarar av att vara i det. Mm. Och jag tror att det är en stor utmaning för kyrkan mm. att Precis som vi både syndiga och rättfärdiga så vi liksom, kan vi vara, vara i dem båda och på det rättvisa och nådefulla. Ja. Mm. Men läste du vidare i Lukas också? För det tänkte jag på... Nu mm. är, blir jag lite osäker här. På jag mm. ska bläddra lite. Mm. Jo, för när han pratar vidare ett tag mm. så kommer man i vers 28 till så här Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg, för, mm. låg på för att störta ner honom. Mm. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Mm. Men, men det är också någonting intressant. Mm. Liksom att Här kommer han och han läser de här orden från mm. Jesaja. Att mm. nu, nu händer det. Precis. Nu blir det upprättelse och befrielse. Mm. Nu ska vi, och syn för de blinda. Jag tänker, och och liksom att folket bara Först tycker de att det är toppen, men när han pratar vidare så är så, såhär, nu blir det för mycket. Yeah. <laughs> <laughs> Exakt. Alltså jag, jag, jag gjorde en slags meditation av den mm. texten. Alltså, och, och då fick jag en väldigt sån, stark känsla. Både det, jag läste innan och sen mm. läste jag efter som du beskrev nu. Och innan är han ju ute i öknen. Mm. Liksom, och jag, jag fick en sån här bild att han är superförberedd. Han har varit där ute liksom och stått emot prövningarna från djävulen. Han går tillbaka till sin hemby. Han tar in i synagogan. Jag tror han är sjukt förberedd. Han är jättefokuserad. Men han är nog också väldigt, liksom, hur ska det bli? Här kommer jag tillbaka. Han är väl liksom snickat son. Liksom. Och så stör det ju också att det står synagogsförstånd. Eller han fick den här texten till sig. Mm, Men jag har också tänkt att valde han den själv det har jag stannat i ett eller var det så att eh, han fick den och så slog han bara upp den för jag har förstått det fanns ingen sån här lektionarium eller vad det heter att, att det fanns en viss ordning man ska läsa vid den tiden så jag ville tänka att han har valt den här texten verkligen this is the time liksom nu ska jag berätta och han kan ju inte veta att alltså, kommer det bli mottaget eller kommer det, de förkasta mig ja så det gav mig liksom en, så här, en stark känsla för alltså för Jesus som människa men också så en otrolig inspiration. Och det roligaste var att när jag satt där med så fick jag en sån bild i min hembygd eh, i Skillinge, lilla fiskeläget. Eh, jag vet inte vad den bilden vill säga mig men jag går längs havet jag har havet på vänster sida och de gamla sträddena i, i gamla Skillinge på höger och så tog jag in i i kapell, alltså Sankt, Sankt Pali Sjöfarans kapell heter det, och så trädde jag fram upp den här predikstolen och så är det någon, det är någon sanning jag ska säga jag vet inte alls vad jag ska säga men jag liksom står där, och så tar jag mod, och jag är jätte, alltså mitt hjärta dunkar, och jag är jättefuxerad, och så säger jag då vad det nu är jag ska säga så någon sanning till min hembygd och de bara sa vad, Är det inte är det inte hon Eksoms dotter, Riggmannadotter, företagsledare dotter, är det inte hon Va? har hon blivit hel liksom? <laughs> Vad är det hon liksom säger? Så det inte går inte att jämföra med Jesus va? Men jag bara om man när man är när man har fått en slags kallelse att det här måste jag förmedla. Ja. så kan man inte göra det så själv, man måste ha ande med sig. Mm. Och, och jag och jag liksom, det är ju så sjukt coolt att Jesus han var den mest liksom, vilken text han väljer. Ja. Och han, han måste nu ska jag träda in i mitt jag har varit en anonym människa, nu träder jag in i mitt uppdrag. Mm. Så jag ser det som en riktig, det är ju hans kallelse han ser, svarar jag på. Mm. Och så i sin hemby som, han, som han säger, man man säger kan inte bli profeter. Mm. Och det blir liksom för mycket för dem. Mm. För först då det är det att de juvlar och tycker det är underbart. Mm. Och sen så bara, som du läste som du sa, mm. sen får de ju spel. Liksom. Mm. Men då tycker jag det är så coolt för hade han inte haft anden med sig både vid dopet mm. heligande kom över honom han skickas ut han har anden med sig öknen och så står det... Vad det så. Ehm. Och sen kommer han tillbaka till Galileen så står det med andens kraft inom sig återvände Jesus. Och sen så kommer han till Nazaret, Herrens anden över mig. Så han har anden med sig hela tiden. Och när han står där vid Rynes brand så, så att han tar fram ett vapen. Bara, Nå. backa liksom. Utan han bara så här, använder sin röst. Och jag tänker på Harris. Harris nu. Vad heter hon? Kamala. Harris Kamala. Och hon säger, I'm speaking. I'm speaking. Säger hon i något klipp. Ja. Och liksom sonaten bara tystnar. Alltså hon har kraft ja. i orden och han har kraft där. Så de backar på något sätt. Och Jag vet inte hur han kommer ifrån där. Nej. Men de kunde ju faktiskt puttat honom. Till honom. Ja. Men någonstans är den någon kraft. Och det, det tror jag att det är den heliga andens kraft. alltså, ja. Som man, Eller andens kraft i alla fall. Liksom. Ja. Så ja. det var bara så här kurv. Cool, men jag började skratta där när jag satt vid min var Okej, okay, jag stod där i lilla Skillinge. Jag bara kände nervositeten med Jesus. Ja, men eller hur? Om man så, ska alltså, säga den, någonting. Liksom, som den man, bilden säger någonting om utsattheten i hans situation där. Liksom, ja, och modet ändå att, så modig. Ja. Och vi ska också vara så modiga. Liksom. Det handlar om sanning och rättvisa och skuld. Ibland måste man bara våga vara, vara modigare än vad man egentligen är. Liksom. Och utan den så många gånger skulle inte jag klara det i alla fall. Så det, jag tror verkligen, det var ett spår jag såg i alla fall, att anden är, alltså, han har precis börjat sin tjänst och innan det har han haft, alltså, det är väldigt tydligt att anden är med i, alla, i både öknen i Galileen till NASA:ret i dopet, det verkar vara någon slags röd tråd i alla fall. Ja, det är häftigt att du lyfter fram det som en sådan markering också, att man inte är ensam i det när man, när man står i de där situationerna där Nej. man behöver faktiskt säga det som man ska säga. Ja. Så är man inte så ensam som det kan kännas. Liksom. Nej, precis. Och kanske man kan också ana att det här är inte vad folk vill höra. Nej. Det här är inte vad mitt arbetslag vill höra. Det här är inte vad min man vill höra, eller min kompis. Men nu måste jag säga det i alla fall. Ja. Liksom. Och det kan tas emot på olika sätt. Men om man vet, om man är förberedd på något sätt, om man har bett över någonting, eller tänkt och pratat med en vän, om man känner fri i magen. Liksom, men det, är det, jag ska säga detta här. Om man faktiskt vet att det är stor risk att det här inte alls landar bra men det är ändå för mig säger säga det ja. det är ingen lätt uppgift alltså Nej. Uh, Nej, det inte. Uh, och jag tänker återigen faktiskt på killarna i fängelse liksom, för vi bjuder in de sekundära brottssofforna till en idag och då har vi övat en vecka på att, att faktiskt ta emot berättelsen för de som har blivit drabbade och för en gång skull inte skälla, inte göra i försvar Inte mm. förminska Utan bara så här, hur har det varit för din mamma Att du gång på gång har ljugat saker, eh, Kanske mördat liksom, eh, mm. Ett av tyskarna Eller vad det nu kan vara liksom. Och för hur blev det för resten av familjen De kanske aldrig lyssnat på det mm. och, och gå upp och ställa sig mitt framför Sin mamma och titta i ögonen Och, och bara låta henne för att Det är modigt att göra det då är man brukar säga, då är du en riktig man när du kommer dit. Liksom. Det, är man, det är manlighet liksom, på något sätt. Uh, och det, jag jag blev väldigt inspirerad av modet där. Ja. Av Jesus. Och sen så väljer han så en sån fantastisk diakonaltext. Det tycker jag ja. Jag är väldigt partisk där. Men jag, jag tycker att uh, uh, hur kan man leva i kyrka i Fosier, liksom, då uh, Genom att... Liksom, ha det här i åtanke så tror jag vi kan liksom då blir den bra. bra ja, Jag tror också, jag, jag är inte heller så förtjust i vår traditionella tro, eller missionsbefallning för mig är det också, jag har också sökt andra och det här är också, det är en bra mm. men nu har vi pratat i 26 minuter så. Det, går <laughs> det går snabbt men det, det känns bra för vi ska spela in ett avsnitt till så vi <laughs> runda av här så fortsätter vi snart. det gör vi